Німецькомовна праця про марсицько советську концепцію людини в світлі західної психології Провадив психосоціальні досліди над українською еміграцією у Франції Богдан Цимбалістий дожив дослівно до наших днів, бо помер 16 серпня 1991 року І я особисто пам'ятаю його усміхнене обличчя в Українському інституті Америки він народився в 1919 році в Борщеві. Фахову освіту в ділянках психології та соціології здобув у Львові, Берліні, Гайтінгені, Лувені. У 1951-1957 роках був співробітником Інституту Східної Європи в Мадриді. З 1959 року перебував у США де працював як директор школи для психічно хворих дітей у Нью-Джерсі. У 1978 90 х роках був головою управи Українського музею в Нью-Йорку. Одним із найбільших українських бібліографів вважають Володимира Дорошенка. 1879-1963 роки. Народжений з Петербурга. Активний член РУП. Член президії Союзу визволення України. З 1909 року він працював у бібліотеці Наукового товариства імені Шевченка, був її останнім директором. Уклав покажчик творів Івана Франка, два випуски 1918 року і 1930. 1939 року, як 16-й том повного Зайцівського Видання творів Шевченка вийшов в його показчих усіх поетових видань за 1840-1938 роки з літературою про них. Перевидання цієї праці здійснив 1961 року Денисюк у Чикаго. Видав показчики Гете, Куліша, Кобилянської, українських перекладів Гоголя і Толстого, Реєстр української преси у вільному світі за роки 1961-1962. Багато рукописів Дорошенка залишених у Празі, чеський комуністичний уряд передав у РСР. Архів вченого для дослідників – неприступний. До бібліографічного показчика Володимира Дорошенка додаю перелік праць, які він чомусь проминув або які з'явились вже після виходу в світ української душі. Клин. Національне виховання. Берлін. Українське слово. 1923 рік. Ярема Яким. Українська духовність в її культурно-історичних виявах. Перший український педагогічний конгрес. Львів. Рідна школа. 1938 рік. Григоріїв. Українська національна вдача. Вінніпег Українська видавнича спілка в Канаді. 1941 рік. Кульчицький. Геопсихічний аспект в характерології української людини. 1952 рік. Автореферат. На першому кореспонденційному засіданні історично-філософічної секції НТШ. Ломацький Михайло. Національна свідомість. Лондон. Спілка української молоді. 1952 рік. Янів Володимир. Панські жарти у світлі етнопсихології. Визвольний шлях Лондон. 1956 рік. Гончаренко Іван. Уваги до українського національного характеру. Новий Ульм. Українські вісті. 1961 рік. Рибчин Іван. Геопсихічні реакції і вдача українця. Мюнхен. Дніпрова хвиля. 1966 рік. Янів Володимир. Етнопсихологічні аспекти в творах Миколи Шлемкевича. Богослов'я Рим 1979 року Ярмусь